Imperiul Iadului Pista 17 Fata care chicotea s-a uitat mama-dama, apoi a apucat-o o criză de râs. Eram tocmai pe punctul de a mă duce la ea ca să mă revendic drept proprietate personală, când pe coridor au răsunat pași grei. În cadrul ușii au apărut doi polițiști militari. Ce se petrece aici? Cine a strigat pe fereastră după noi? Scena orgiastică a înghețat. Madama și-a scos dinții din gâtul lui Uule. Haide a rămas cu gura căscată, cu fața de masă înfășurată în jurul lui ca o togă. Descoperit, papagalul părea prea surprins ca să vorbească. Fata care chicotea și-a acoperit gura cu palma. Doar micuțul își continua netulburat activitățile. Unul dintre polițiști a intrat în cameră. Cineva a chemat poliția, a zis ferm. Vreau să știu cine a fost. N-a fost nimeni, a zis madama. A alunecat ușor pe covor ca o silfidă supraponderală. Cred că v-ați înșelat, domnule ofițer. Aceasta este o cameră particulară dintr-o casă particulară. Eu și câțiva prieteni de-ai mei avem o petrecere. Nu-mi place această vizită neanunțată. Omul și-a îngustat ochii, a dus imediat mâna la tocul pistolului, dar înainte să-l poată scoate, Uule a fost lângă el. Ai auzit ce a spus doamna? Asta este o petrecere particulară și nu-i place că o deranjați. Acum plecați. O clipă a crezut că va fi scandal, dar în cele din urmă s-au răzgândit. L-au privit pe Uule cu pieptul lui Lat acoperit cu panglici și medalii. S-au uitat la cei șase partizani finlandezi, Grupați amenințători în spatele lui și cu înțelepciune s-au mulțumit cu câteva gesturi amenințătoare și un avertisment că în viitor ar trebui să ne gândim bine înainte de a face glume cu poliția. După aceea au coborât scările tropăind și am auzit ușa de la intrare trântindu-se în urma lor. Madama s-a întors spre noi aruncându-și brațele într-un gest expansiv. Domnilor, faceți-vă comuzi, localul este la dispoziția dumneavoastră. L-a luat pe ule de mână, zâmbindu-i cu cochetărie. Vino, a zis-o să-ți arăt drumul. Dormitoarele de la etajul următor erau ca niște palate de sine stătătoare. Am fugit dintr-unul în altul ca să le vedem, strigând, râzând și trăgând fetele după noi. Camera post -dam avea podeaua de marmură, iar patul plutea pe un lac. Gregor l-a încercat, dar s-a plâns care rău de mare și a trecut în camera turcească, în care atârnau draperii lungi, stacoji și milosea plăcut tămâie. Porta a ajuns în camera celor șapte grădini, unde fiecare perete conținea un labirint de acvarii cu pești viu colorați care treceau dintr-un acvariu într-altul. În capătul opus al coridorului, într-un loc aranjat ca o marchiză uriașe, am găsit doi ofițeri, sede cu două fete. I-am pus pe fugă în jos pe scări, voi pușcă, apoi în stradă, făcându-le singurul hatât de a le arunca uniformele pe fereastră. Bineînțeles, asta după ce le-am controlat buzunarele și am împărțit între noi banii și lucrurile pe care le-am găsit. Una dintre prostitoatele abandonate, după ce ne-a examinat atent pe fiecare dintre noi, a venit la mine și s-a încolocit cu suplețe în jurul gâtului meu. De ce a stratat așa pe oamenii aceia? A zis pe un ton de reproș. Am ridicat nepăsători din umeri, pentru că erau ofițeri, pentru că făceau parte din SD, pentru că nu ne plăcea cum arată, pentru că eram beți. Am tras-o apoi în marchiză. Alege, am zis. Mi-a zâmbit seducător. Negreșit, am murmurat. Vorbea germana cu un accent rusesc puternic. Părea mai inteligentă decât celelalte și eram destul de sigur că e spioană. Fără îndoială m-a alesese fiindcă eram cel mai tânăr, cel mai nepriceput și probabil cel care va vorbi, dar atunci nu-mi păsa câtuși de puțin. Și în orice caz, în prima jumătate de oră, niciunul dintre noi doi n-a avut vreo ocazie de a vorbi. Au fost lucruri mult mai importante de făcut. Și-a amintit de misiunea ei doar mai târziu, când temporar epuizați, zăceam unul lângă altul, fumând țigări și bând vodcă, în mijlocul uriașului pat circular. S-a sprijinit într-un cot și mi-a zâmbit, părul lung um, căzându-i pe umeri și gădilându-mi gâtul. E caragios, a zis, dar mi se pare că ne-am mai întâlnit undeva înainte. Nu ai acest sentiment? Nu, am zis, nu pot spune că l-am. Poate nu mi-am citit scenariul cum trebuie. Scenariul? Am ridicat din umeri. Se pare că nu-mi știu versurile prea bine. O, oh, a zâmbit din nou trecând o șomână pe coapsa mea. Sunt foarte sigură că ne-am mai întâlnit. Unde ai fost în ultima vreme? Unde ai fost înainte de Polonia? Unde am fost, am zis. Practic, peste tot, cu excepția Polului Sud. În Rusia? Da, am zis, am fost în Rusia. Îți place acolo? Grozav, am zis. Tranșeile erau cele mai frumoase pe care le-am văzut vreodată. Le pot recomanda din toată inima. A zâmbit la asta și a băut puțin din vodcă, încercând să-și mascheze intenția. Unde locuiești? Unde locuiești, Nicăieri? Locuiești la armată. Nu prea ai putea numi asta că locuiești. Dar unde te-ai născut?" Am strivit chiștocul și m-am întins după o altă țigară. Eu nu am fost născut, am zis, am fost inventat. Pus la oaltă bucată cu bucată, ca monstrul lui Frankenstein. Eu nu sunt om, sunt mașină. Grozavă mașină, a zis. A aprins două țigări și una mi-a pus o mie în gură. Ești într-un regiment de tancuri? Regiment de tancuri, am zis îngrozit. În armata salvării nu avem regimente de tancuri. Am stat toată noaptea împreună pe marele pat circular, sub baldachinul alb ca zăpada. În zori ne-am trezit și am făcut baie într-o cadă parfumată. Carnajul războiului părea foarte îndepărtat și aparținea trecutului. Țipetele oamenilor suferinți nu mai strâmpungeau timpanele, iar sângele bunzilor nu mai părea atât de roșu cum fusese cândva. Mi-ar plăcea să stau în camera asta pentru totdeauna, am zis. Fata a ieșit din cadă cu apa picurând de pe ea. S-a întins în pat peste mine, încolăcindu-și brațele în jurul gâtului meu și răsucindu-și picioarele după ale mele. Dar nu trebuie să atacați, varșovia, a zis. De unde să știu?" a murmurat. Eu sunt doar o mașină, ți-amintești, eu nu iau hotărâri." Trebuie să aștept până sunt programat." Și a trecut limba peste dinți și s-a strâns lângă mine. O să te programez eu," a zis. 5 minute mai târziu, clădirea a fost guduită de o explozie. Baldachinul s-a prăbușit peste noi. Patul a fost aruncat în partea cealaltă a camerei. Am auzit bubuitul zidăriei care se prăbușea și troznetele s-a cadate ale flăcărilor. Ne-a zbătut să ieșim de sufaldurile baldachinului. Fata a fugit la ușe care a într-o parte pe balamale. Mi-am înșfăcat hainele din baie și am sărit după ea. Când am ajuns în coridor, s-a surpat tavanul. Au căzut bucăți mari de tencuială urmate de o grindă de lemn care ardea la ambele capete. Lenjeria de pat a luat foc aproape imediat, dar nu ne-am oprit să stingem flăcările. Coridorul era plin de fete goale și bărbați pe jumătate îmbrăcați. L-am văzut pe porta galopând cu nimic altceva pe el decât șosetele. Madama însăși, splendidă într-un negrijeu de atlas vișiniu, care îi dezvăluia cu succes totul, a fost prima pe scări în jos. Etajul inferior nu a fost prea rău distrus, întrucât nu lase foc. Am salvat ce am putut de la dezastru, aruncând brațe întregi de haine pe ferestre și smulgând repede covarele persoane de pe podea. Fiecare a cărat cât a putut pescări în jos, la adăpost de foc. Micuțul și uule au avut grijă de pian. Porta s-a ocupat de bucătărie. Eu am salvat papagalul. Madama ședea în fața casei pe caldarâm și verifica tot ce sosea, urmărindu-ne cu ochi de șoim, nu cumva să încerce careva să fugă cu argintăria. Capră bătrână, meschină, a zis porta, poftim. A vârât o mână în buzunar și a scos un teanc de ruble părite recent. Un mic cadou de despărțire. S-ar putea să fie folositor când vor sosi rușii. I-a făcut cu ochiul. Doar un lucru, a zis. Înainte de a încerca să le folosești, uzeazele puțin, ar fi mai bine. N-ar fi atât de evident. Pricep ce vreau să spun? Madama s-a repezit cu răcomie la teancul de bani ilegali. După aceea l-a prins pe porta între sânii ei uriași și a prins deasupra lui ca o mamă. Ce trist că trebuie să plecați atât de curând. Dacă aș putea să mai rămâneți măcar o noapte, ce ne-a mai fi distrat? Nu ne-am descurcat prea rău de data asta, am mormăit, aruncând o privire spre papagalul din Colivie. Sunt adeptul celor mai severe forme de pedepsă. Este esențial ca în toate școlile noastre să fie menținute o disciplină severă. Greșelile trebuie să fie pedepsite, slăbiciunile eliminate și sub conducerea mea, tineretul Germanii se va ridica și va cuceri lumea. Hitler într-un discurs la Școala pentru Pregătirea Ofițerilor SS Tölz, 18 februarie 1937. Generalul Zygmunt Berling era comandantul celor două divizii poloneze care luptau alături de armata rusă la frontiera răsăriteană a nefericitei sale țări. După eșecul colonelului la Rokosovski, generalul Zygmunt l-a abordat la rândul său pe mareșal cu rugămintea de a-i permite lui și oamenilor săi să traverseze Vistula și să se întoarcă în Polonia pentru a ajuta la înfrângerea invadatorilor germani. Și el la rândul său a primit un răspuns în negativ. Niet, a zis Rokosovski pe un ton intransigent. Și-a scuturat scrumul de la Havană și s-a întors să privească o hartă a Europei. Generalul Berling a ezitat o clipă, apoi s-a dus furtunos la el. Constantin, pentru numele lui Dumnezeu, a zis, tu și cu mine ne cunoaștem de multă vreme. În mod sigur poți să-mi acorzi această favoare. Cum te-ai simți dacă ar fi în joc țara ta? Dă-mi mână liberă, a insistat. Dacă lucrurile vor merge prost, îmi voi asuma toată răspunderea. Rocosovski a luat un ac cu gămălie și l-a înfipt în hartă. Niet, a zis, fără măcar să se deranjeze, să arunce o privire. Generalul s-a întors brusc și a părăsit încăperea. S-a dus înapoi la cele două divizii ale sale, unde l aștepta așteptau nerăbdător și prin întrebări. Colonelul Lisefka, șeful statului său major, răspunsul, a zis Berling, este nu. Colonelul Lisevka s-a încruntat și motivul a întrebat... Niciun motiv, a răspuns Berling, doar nu. La ora 1 dimineața aceea, cele două divizii poloneze au traversat Vistula și s-au întors în Polonia. Erau însoțite de un regiment rusesc compus din ucrainieni de la Harkov, sub comanda colonelului Rilski. Toți cei trei bărbați, Berling, Lisevka și Rilski, știau foarte bine că dacă încercarea lor va eșua, își vor fi semnat propriile lor sentințe la moarte. Totuși, ei credeau că ceea ce făceau era bine și au mers înainte riscând. Norocul n-a fost de partea lor. După două ore de lupte de stradă crâncene, partizanii polonezi și ucrainienii lui Rilski au fost decimați de Teodor Aiche și divizia sa SS. Oamenii lui Aike erau experți în lupta de stradă. Polonezii erau obișnuiți cu câmpiile ce se întindeau până la orizont și dincolo de el. Nu au avut nicio șansă. Au murit cu miile pe malul Apusean al Vistulei. Zăceau în șanțuri, înnecându-se în râurile propriului lor sânge. Polonia nu mai putea spera acum să fie liberă. Cimitirul din Vola Lupteam fără întrerupere de trei zile cu cazmale, cu baionete și chiar cu pumnigoi pe străzile din jurul cimitirului de la Vola. Muriseră mulți oameni pentru acest cimitir. Tocmai îl se poate, pentru a douăzecea oară de la partizanii din armia Craiova și acum era rândul lor să lanseze un atac pentru al recuceri. Trecea dintr-o mână în alta cu o regularitate ce devenea monotonă și cu fiecare atac și contraatac grămezile de cadavre de pe străzi creșteau. Trebuia să pată o nouă serie de gropi, dar cimitirul constituia o poziție strategică ce domina cartierul Praga și nu contea dacă toți partizanii și soldații germani își dădeau viața pentru el. Lupta trebuie continuată până la inutilul sfârșit al sfârșitului. O biserică arsă plină de cadavre ne servea dreptată post. Gregor fusese lovit în cap de un glonț și acum era înfășurat ca o mumie, în bandaje pline de sânge. Într-o măsură sau alta, toți fusese învrăniți, dar Gregor fusese foarte aproape de moarte. Un centimetru mai jos și acum n-ar mai fi stat întins pe podea, plângându-se că capul. La intrarea bisericii a apărut un maior din statul major și a început să latre o serie de ordine total lipsite de sens. Ne-am uitat la el cu ochii împăienjeniți. Omul era evident nebun, dar mai era și maior. Cosaci și furioși ne-am ridicat în picioare și l-am urmat afară în infernul străzilor. Spre fericirea noastră, înainte de a ajunge prea departe, a pus ochii pe o grupă de lunetiști SS din divizia Reich și a hotărât că aceștia îi vor servi mai bine scopul decât o adunătură de soldați, Apatici și cu ochii pe îngeniți, dintr-un regiment de tancuri. I-a luat cu el spre fluviu, iar noi am șters o ca niște iepuri, înapoi în adăpostul din biserica distrusă cu metereze din cadavre. O vreme ne-am lăsat în pace și am profitat de ocazie să tragem un pui de som. Era primul răgaz pe care l-aveam în ultimele 72 de ore. Nu mâncasem de două zile și trecuse mai bine de o săptămână de când nu reușisem să ne scoatem cismele din picioare. Chiar și haide, începea să pută. La miezul nopții am fost duși în strada Vola cu ordinul de a instala mitraliera în subsolul unei case bombardate și de a ține strada acoperită. La puțin timp după ei, zorilor a intrat pe stradă o coloană lungă de civili. Erau de ambele sexe, de toate vârstele, bătrâni și copii, invalizi și femei gravide, ologi, împinși în cărucioare pe rotile. Era clar că mulți fusese răluați direct din pat pentru că tremurau în hainele de noapte. Unii abuseseră timp să-și facă balize sau geamantane pe care le cărau în spate sau le tărau după ei. Alții aveau sacoșe și pachete de hârtie maro, ce conținea bruma de lucruri prețioase, pe care reușiseră să le ia când ieșiseră în grabă din case. – Unde merg? – am întrebat. Drumul duce doar la cimitir. – Atunci, a zis bătrânul sec, e clar că merg acolo. S-a făcut liniște. Am privit din nou la coloana jalnică de oameni. Am văzut un bărbat dus pe o targă improvizată. Mi s-a părut că era muribunt. De ce să meargă la cimitir?" am zis. Bătrânul a ridicat din numeri. Pentru ce merg oamenii de obicei la cimitir?" Grupul era mânat de esesiști ai lui Dirlevanger. O mașină de poliție a apărut dintr-o stradă laterală și și-a luat locul în capul convoiului. Când magnetofoanele au început să pârâie, m-am aplicat afară pe fereastră ca să ascult. Atenție! Atenție toată lumea! Din motive militare această zonă trebuie evacuată. Aveți 5 minute ca să vă părăsiți casele. Repet 5 minute. Regretăm această necesitate, dar trădătorii polonezi, comuniști, nu ne lasă altă alternativă. Această zonă e acum militară și dacă veți rămâne în ea, vă va fi viața în pericol. Obergruppenführerul SS von Bach zalewski vă asigură personal că veți fi îngrijiți bine până vă veți putea reîntoarce la casele voastre. Aveți permisiunea de a lua cu voi orice bunuri personale pe care le puteți duce, dar este esențial ca evacuarea să se termine în 5 minute. Atenție, atenție! Din motive militare, această zonă este evacuată. Mașina a intrat într-o altă stradă laterală și tonul strident al magnetofonului s-a stins treptat în depărtare. De la un capăt la altul al străzii vola, ferestrele și ușile se deschideau în grabă și oamenii înnebuniți se revărseau din case ca să se alăture coloanei ce trecea. Oamenii lui Delevan gărstigau instrucțiuni, dădeau asigurări și exprimau condoleanțe. Am văzut pe unul aplecându-se să ridice o jucărie căzută din mâna unui copil, pe un altul l-am văzut ajutând o femeie bătrână. Pe un treilea l-am văzut zâmbind și în acel moment m-am cutremurat și m-am întors cu spatele. Era ceva tulburător, ceva sinistru să vezi, esesiști, comportându-se ca niște ființe umane normale. Atunci mi-am dat seama că se va întâmpla ceva foarte grav. Târșăitul picioarelor a continuat, sute și sute, unele în pantofi, unele în papuci de casă, unele în zdrențe. Mulți copii erau în picioarele goare și acum, desfășurate în lanț de-a lungul drumului, au apărut figurile cenușii amenințătoare ale esesiștilor lui Kaminski. Stăteau ca statuile, serioși, nemișcați, stăteau doar și priveau la oamenii care treceau pe lângă ei. Mașina poliției s-a întors cu magnetofonul urlând în continuare. Atenție, atenție! Zona aceasta urmează să fie supusă unui bombardament de artilerie. Repet, zona aceasta urmează să fie supusă unui bombardament de artilerie. Aveți o jumătate de minut ca să ieșiți afară. Cine nu se conformează va fi considerat dușman al poporului german și va fi împușcat. Acesta este ultimul avertisment. Mașina a plecat. Câțiva locatari au ieșit în goană pe uși și au fost îmbrânciți în coloană. Oamenii lui Kaminski au început să percheziționeze casele. Oamenii bolnavi au fost împușcați în pat. Un bătrân ascuns într-o manseardă a fost azvârlit pe fereastră, făcându-se fărâme când a ajuns pe caldarâm. A căzut pe un copil pe care de asemenea l-a omorât. Bănușile să răscoase. Esesiștii se purtau cum le era firea. Mulțimea a început să devină din ce în ce mai neliniștită. Oamenii trebuiau să fie îndemnați cu lovituri de picioare și puncti, iar unii aveau chiar nevoie de încurajarea suplimentară a unui pistol vârât în spate. Coloana șerpuia încet pe drum. Sutele de picioare devenise rămii. Coborau panta largă a străzii vola spre cimitirul, care trecuse din mână în mână de două ori de când ieșisem noi din luptă, iar acum era încă o dată sub comandă germană. Era deținut de brigada lui Dirle care își instalase statul major în biserica Sfântul Nicolae. Altarul era folosit, dremasă pentru jocul de cărți, iar Dilevanger, ca de obicei, era beat. Cei din capul coloanei ajunseseră acum la vistura și nu puteau merge mai departe. Au fost opriți și li s-a spus să rămână unde sunt. Kaminsky a sosit într-un Volkswagen amfibie și s-a uitat la ei disprețuitor. De ce mai sunt în viață? Trebuia să fie morți până acum. Vor fi, a promis Dilevanger. Cei doi bărbați stăteau față față în grădina cimitirului de pe malul furului. Erau rivali în privința brutalității, fiecare fiind invidios pe reputația celuilalt. Toată asta, a zis Kaminski, făcând un gest de dispreț cu mâna, e un simplu flac în comparație cu ce a fost la Minsk. Minsk, a zis din Levanghel, ca și cum n-ar fi auzit niciodată de acest loc. Lichidare totală, a zis Kaminski. am curățat toată regiunea. Doar de partizani, a zis Dirle Vanger calm, doar, doar de partizani. Când eu voi termina cu Varsovia, nu va mai fi o singură casă în picioare. Va fi ca și cum orașul nu a existat. Rai Surerul a dat din să fie exterminați toți bărbații, femeile și copiii. Acum, lângă Fluviu, nu mai era loc să te miști. Oamenii stăteau strânși, umăr lângă umăr și în fiecare secundă soseau alții. Câteva camioane înzestrate cu mitraliere erau deja prezente și așteptau ordinul să deschidă focul. Păcat, am murmurat Kaminski că nu s-a putut aranja ceva mai ca lumea. Dirle Vangăr a ridicat din umeri. Va merge destul de bine, a zis indiferent. N-avem timp pentru rafinament. Ultimul din culoana a fost împins înăuntru și porțile de la ieșire au fost închise. Dile Vanger a luat un difuzor. Peste mulțime s-a lăsat o liniște prudentă. Acum poate avea să le spună ce urma să li se întâmple. Acum poate avea să le dea protecția ce li se promisese. Atenție, toată lumea! Atenție, a zis Dile Vanger și și-a lăsat mâna în jos ca semn de deschiderea focului. Mitralierele au început pe o parte și oamenii lui Kaminski pe cealaltă nu putea fi nicio scăpare. Cei ce nu erau uciși de gloanțe erau călcați în picioare. Scaune pentru invalizi și căruciare de copii s-au rostogolit de pe mal în fluviu, unde ocupanții lor s-au înnecat. Un mic grup de bărbați a reușit să pună stăpânire pe unul dintre camioane, dar au fost arungați în aer de grenade, înainte să fie mers mai mult de câțiva metri. Din Devanger a pus o mână prietenească pe umărul lui Kaminski în timp ce se întorceau împreună la biserica Sfântul Nicolae. Colaborare, dragul meu camarad, așa trebuie să lucrăm, așa cum tocmai ai văzut. E colaborează cu noi. Noi colaborăm unul cu celălalt și pe Hristos, îți promit. Întreaga Polonie va fi lichidată. După ce mitralierele și-au terminat treaba, câmpul victoriei a fost tropit cu benzină și unul i rug funerar a fost aprins. Mulți oameni mai erau încă vii și conștienți când i-au cuprins flăcările." Din când în când, o arzând, se ridica în nebunită dintr-o grămadă de trupuri și se târa în cercuri până când în cele din urmă se prăbușa. Mirosul grețos de carne arsă a plutit multe zile deasupra orașului. În dimineața următoare, două brigăți, sub conducerea generalului Mical Karashević-Tokarevski, au recucerit zona cimitirului și au măcelărit un întreg batalion german. Drept răzbunare, Caminski a arestat pe toți polonezii pe care i-a putut prinde și i-a spânzurat de picioare, lăsându-i să moară încet. Armata a depus o plângere oficială la Führer, protestând cu indignare împotriva unui astfel de tratament barbar al civililor. Dar Hitler a ignorat-o, iar lui i a mai dat o medalie ca să o atârne în jurul gâtului. Încă o medalie pentru Kaminski și încă o mustrare a generalilor din Wehrmacht. Esesul a jubilat, iar sadismul a atins un nou nivel de oroare. Esesiștii ieșeau noaptea să violeze și să ucidă, întocmai cum alții ieșeau să bea ceva sau să mănânce. Cei cărora le plăcea să facă pe spectatorii puteau să meargă mereu să vadă torturi. Totdeauna avea loc câte una. Ultima fantezie era moartea prin înnecare lentă. Putea fi făcută să dureze o noapte întreagă în mâinile unui călău priceput. Într-o dimineață, micuțul a plecat în ceea ce el a numit cu îngânfare o misiune specială. S-a întors după o jumătate de oră, târându pe el un untăr șar de-al lui Dirle Vanger. l a fi putut împușca pe loc, a zis, dar m-a gândit că va ar tuturor să încercați. Unde ai făcut rost?" de el, a întrebat porta. Micuțul și-a lovit ușor nasul cu mâna. Ce-ți pasă ție? E treaba mea unde l-am găsit." Atunci de ce l-a aici?" a zis bătrânul. Știi prea bine că nu putem împușca fără motiv." Fără motiv, a repetat micuțul indignat. Nu e de ajuns că este în eses. Firește că nu, nu fi ridicol. Ori îi dai drumul, ori îmi dai un motiv valabil pentru care merită să fie împușcat." Micuțul și-a scos în afară buza de jos în semn de dezaprobare. S-a de la jaf, nu?" Ja? Da, se servea dintr-un magazin de bijuterii. Bătrânul a optat, a întins mâna. Arată, a zis. Bombănind, micuțul i-a golit buzunarele. Avea vreo 25 de kilograme de inele și ceasuri la el. Toți cei prezenți, am scos o exclamație de cură E bine, asta e o dovadă, nu? a zis micuțul. Nici chiar bătrânul nu avea nevoie de multe dovezi când era vorba de un membru din detașamentul de exterminare a lui din Micuțul și-a tras nerăbdător cuțitul. Ce să fie? a zis ochii sau mațele. Castrează-l pe ticălos, l-a îndemnat Gregor. După aceea a zis micuțul. E mai distractiv să încep cu ochii. Îmi scot ochii mai întâi. Nu cât timp ești sub comanda mea, nu? Au răsunat două împușcături și un tâșar, furelul, a căzut cu fața în jos. Bătrânul și-a pus revolverul la loc în toc. A înclinat încruntat din cap spre micuțul. Tu ești în armată, îți amintești, nu în SS. În patrulare, în timp ce cercetam un rând de case părăsite, am descoperit pe o masă resturi de mâncare rămase de la cineva. Pâine uscată și o cratiță plină de fasole. Pâinea era verde, iar fasolea zbârcită și tare, dar ne-am așezat la masă și am mâncat totul. Era prima mâncare pe care o gusteam după aproape 24 de ore. Porta lingea plin de regret ultimele fărâmituri de pâine când un tânăr căpitan a năvălit pe ușe, anunțând că trece în partea cealaltă a străzii ca să recaptureze centrala electrică principală. Am fost ispitit să-l întreb ce putea asta avea de a face cu noi, dar din nefericire cunoșteam răspunsul mult prea bine. Când a zis că va trece în partea cealaltă a străzii, a vrut să spună că noi vom trece strada. Am reușit să pătrundem în clădire cu ajutorul unei grupe de pionieri, dar înainte am fost atacați cu violență de regimentul polonez Iena și a trebuit să ne retragem în grabă. Centrala electrică a rămas foarte ferm în mâinile gherilelor. Timp de două zile în oraș a fost oarecum pace, apoi vodul german a început să se strângă încet. Forțele Mareșalului Rokosovski stăteau inexplicabil pe loc la Magnusevo, ceea ce le-a dat germanilor posibilitatea să retragă de pe frontul rusesc trupele de care aveau mare nevoie pentru a încheia încercuirea barșobiei. Efectivele noastre au crescut din sosirea șapte divizii de tankuri, nouă divizii de infanterie și multe unități specializate, inclusiv corpul de pionieri și ingineri. Au fost instalate două tunuri grele și în tot cursul nopții și zilei, la interval de 10 minute, își trimiteau proiectilele ca să pulverizeze centrul orașului. Încet, dar sigur, orașul se îndrepta spre distrugerea totală. Împotriva acestei puternice forțe a mașinii de război germane, comandantul polonezilor, generalul Tadeusz Bor Komorovski, avea jalnic de puțin de oferit în afară de o hotărâre fanatică. Grupului fidel de partizani avea să lupte până la sfârșit, dar acest sfârșit era acum probabil foarte aproape, ca arme pe care erau forțați să se bizuie, le aveau pe cele capturate de la Germani sau făcute de ei înșiși. Cele mai eficiente arme ale lor erau cocktailurile Molotov, aruncătoarele de flăcări, confecționate din bucăți de țev și grenade de mână, făcute din cutii vechi de tablă. Ca material exploziv aveau ceea ce furaseră de la multele proiectile germane neexplodate, ce se găseau pe străzi. Totul era foarte ingenios, totul era ucigător, dar mai curând sau mai târziu, rezerva urma să se termine. Totuși, între timp, partizani mari pierde. Au recapturat centrala telefonică principală din strada Zilna, iar ca să nu risipească muniție valoroasă, s-au debarasat de soldații germani, aruncându-i pe ferestrele etajelor superioare. au clădirea doar de 20 de minute când au apărut pionierii și au început să arunce explozivi de la adăpostul vehiculelor blindate.